Третата лекция за славяят. Суфи казват, Славия пее, защото е зърнал нещо от смисъла на живота. Понеже е зърнал смисъла, той пее омайно, защото в самия смисъл има нещо омайващо. Суфи го наричат певеца на гората и го наричат още захласнатия. Още славите много се захласват. Чудни звуци, като нежни звънчета, изпълват простора. Така славя иска да покаже какво му, е, какво му е състоянието и какво е видял в миналото си. Иначе външно това е малка птичка, много красива, дълго време съм я е наблюдавал, много чудна. Тя често гледа нагоре към слънцето. И много малка и скромна и обича да пее с затворени очи. До някъде е медитативна. Тя обича слънчеви места, много красиви кътчета, с много зеленина и страни от другите птици. Славия обича да се осамотява и не обича съжителство с други птици. Суфите казват, че Славия има специална любов към розата. Има сросто с розата. Заратустра казва, розата е съставена от една искра светлина, паднала от Ахура Мазда. Розата е следа от древния свят и суфи казват, че тя има велико ухание, защото няма желание. То Просто любов. Няма желание, а любов. Учителя казва, човекът има миризма, ангела има аромат, а розата има ухание. За да стигнеш до това ухание, трябва да се учил, казва учителя в специални училища. Славия пее, защото е създал общуване с ангел. Египетската мъдрост казва: Славя е стар търсач, търсач на светилището. Но понеже не е бил достоен, дали само да пее, докато се създаде светлинна пътека в пътя си и тогава ще му бъде позволено да се завърне. Той е паднал ангел и учителя обяснява защо. Не е някаква душа, а паднал ангел. Учителя дава причината, за която е слязал долу. Славият казва, някога е имал сърце вечно и чисто в духовния свят, но е допуснал една грешка в ангелския свят. И учителя обяснява точно грешката. Допуснал е една обида срещу друг ангел. Само една обидна дума. Ще обясня. В този свят може да обиждаш колкото си искаш. В другия свят също. Разбира се, ще плащаш по всички правила. Но когато говорим от ангелския свят нагоре, там малките неща са много големи, даже са огромни. Великите планове на хората са нещо малко и дребно. Малките неща в човека са важни за висшия свят. Също и тука. Той е дописнал, допуснал обида на друг ангел, и сега много пее, за да изкупи тази грешка, за да се върне в духовния свят. Учителя казва, че е наказан за 10 000 години в тяло. Това е обидата, която той е допуснал и дълго време ще пее, докато създаде тази чиста духовна пътека, защото той има спомени там и затова пее, защото иска да се върне. На друго място казва, какво е наказанието му. Огромно наказание, много прераждане в тяло. И той пее, за да си върне душата, защото той е виждал и познава душата си и макар да е изгубена, той има ясен спомен. Славия е видял неизменния свят и той тъгува по него. Той живее всеки ден с този спомен. В Япония се смята, в Япония се смята, че Славия пее сутрата за лотоса. Пее чисто духовни неща. Той пее за чистия закон на истината, който някога е изгубил. Името му означава блага поезия. Вие знаете как славя, а, как пеят магарето и жабата. И затова има поговорка. Когато магарето пее, славеят мълчи. Няма как. И когато жабата пее, славеят плаче. Те пеят за света. Това са същества, които са обвързани много дълбоко със света. Те пеят за света, а славя е нещо съвсем друго. Славия не вижда света. Той вижда любовта и свободата. Славя е част от изгубената ангелска природа. Както казах, някога е бил в нея. Но той е излязало от тази реалност поради тази грешка. Той се отделил и сега светлата част в него пее и понякога даже много пее защото този спомен му е скъп. Това пеене е търсене, а търсенето е вътрешен процес. По тази нишка, по тази пътека, той иска да се завърне в своята душа. Според отеките, славя е същество, което има в сърцето си глас, т.е. умение. Умението да търси. И учителя казва, всеки човек има по един слава и в себе си. Престане ли този славей да му пее, човекът става нещастен.